Nyilván, aki először találkozik ezzel a témával, az felteszi a kérdést, hogy mitől szent a Magyar Szent Korona. Hát nagyon sokáig ezt a kérdést én elodáztam azzal, hogy majd a harmadik fél órába tegyük föl, vagy az ötödikbe, vagy a hetedikbe, mert nagyon sok mindent el kell mondani a Magyar Szent Koronáról ahhoz, hogy az ember egyáltalán érezze ennek a kérdésnek a súlyát. Ma már úgy válaszolnék rá, hogy Attól szent a szent korona, amitől egy szent kép szent kép. Most aki nem tudja, mitől szent kép egy szent kép, annak én úgyis hiába magyarázom órák hosszat, hogy mitől szent a magyar szent korona, mert annak még nincs meg kellő affinitása ahhoz, hogy rá tudjon hangolódni valamihez, vagy valamire, ami a hétköznapi nál magasabb szintet képvisel. Tehát egy szentkép nem attól szent, mert a témája szent. Én hiába írom alá egy képnek háromszor, hogy Madonna gyermek Jézussal, az attól nem válik szent képé. Attól válik szentképpé, hogyha egy ráhangolódás állapotában tényleg szól hozzám a Madonna, illetve a gyermek Jézus. Tehát, hogyha le tud hajolni hozzám, meg tudja simogatni a fejemet, tud hozzám szólni szavak nélkül úgy, hogy az valóban megnyugtat és irányt mutat a jövőre. Ha ezt nem tudja tenni egy kép, akkor az nem szentkép. Tehát a szentkép az nem stílus és nem megmunkálási fokozat, de nem is témakérdése. Nagyon kevés szentkép született az elmúlt fél ezer évben, a reneszánsz óta. A legtöbb az olyan, amit, amit szentkép címen reprodukálnak kiadványokban, de nem az. Ugyanez vonatkozik a koronákra. Tehát a koronáknak mi általában azokat a típusait tartjuk számon, amelyek egy középső fokozatot képviselnek egy három fokozatból álló lépcsőzetes rendszerben. Ebből a legalacsonyabb fok a házi korona, a középső fok, az országló korona, és a legfelső fok az pedig a beavató korona. A magyar szent koronát rendszeresen úgy tárgyalják, mintha országló korona lenne, pedig nem az. Nagyon jól tudják azok is, akik írnak róla, hogy nem országló korona. Az országló koronát bármikor viselheti a király, amikor országos ügyeket intéz. Sőt, vannak bizonyos típusú országos ügyek, amiket nem is lehet házi koronában intézni. Óriási udvariatlanság például követett házi koronában fogadni, nem is tudom, hogy előfordult-e már. Aztán király kollégát nem lehet házi koronában fogadni. Ezeket az országló koronában kell fogadni, amelyik egy országnak éppen az ilyen ügyei intézésére rendszeresítődött, és amiből elég sok van. Tehát lehet a szomszédban mindjárt kezdeni, ilyen az osztrák császári korona, de ilyen a német-római császári korona is. És a, a modern királyságok, tehát a civilizált országok újabbkori királyságainak a koronái mind ilyen koronák. A magyar szent korona viszont nem ilyen korona, és ezt nagyon nehezen veszik tudomásul azok, akik foglalkoznak vele, akár laikusok, akár pedig szakemberek. Tehát erről a harmadik rétegről tudni, egyáltalán nincs tudomásuk. Még csak nem is rossz indulat kérdéséről van szó. Ennek az analógiái ugyanis nem a civilizált országok kori koronái között találhatók meg. De még csak nem is a középkor egyetlen ránk maradt, tárgyi mi voltában ránk maradt olyan koronáján, vagy abból vezethető le ez a beavató tulajdonságkör, amelyik hát hosszú évszázadokon keresztül bizonyítottan király, vagy császári korona volt, ez a német-római császári korona. Ezt majd a legvégén, ha még marad időnk, bemutatom, vetítem. Nem lehet felőle elindulva, tehát abból az irányba elindulva semmilyen érdemleges következtetést levonni a magyar szent korona szentségét illetően, mert az sohasem volt szent korona, a maga a birodalom az volt szent. A szent római birodalom, vagy a németek szent római birodalma. És ez időnként egy-egy. Belelőtlen jelzős szerkezetben átvetülhetett a német-római császári koronára, de tartósan soha nem nevezték szentnek a német-római császári koronát. Ezt jó tudnunk. Most a beavató koronáknak van egy nagyon fontos sajátosságuk. Azt tudnilik, és ezt analógiákkal tudjuk bizonyítani, hogy a hatásuk nem jelképes, illetve nem Kizárólag jelképes. Tehát van jelképi hatásuk is, de nem ez a döntő, hanem a hatásuk az közvetlen. A beavatás időszakában úgy hatnak a beavatandó szemére, hogy az valóban átalakul általuk. Méghozzá egy teljes átalakuláson megy át, és ennek a módozatait is elég pontosan ismerjük ma már. Most az erre vonatkozó Analógiákat részben elhoztam, részben nem, de hát ahogy én elnézem, itt azért a társaságnak legalább egy harmada már foglalkozott ezzel a témával, tehát tudja, hogy elég széleskörű analogia anyaggal tudjuk mi egy-egy ilyen állításunkat vagy feltételezésünket bizonyítani. Tehát a beavatás tényleges, és a lefolyása pedig ennek a beavató szertartásnak, a jelekből következően az, hogy teljesen lebontódik a személyiség, de egészen csecsemő állapotáig, tehát születés körüli állapotig, innen épül újra, de nem más épül föl ő helyette, tehát nem arról van szó, hogy egy béla helyett innentől habakuk lesz az illető, hanem ez a bélaság bontódik le alapjaig, és ez épül vissza, de úgy, hogy a bélaságon belül minden tulajdonság az elérhető és éppen általa elérhető maximumig fejlődik föl. Tehát egy ilyen típusú beavatásról van szó. Az analógiákat pedig legközelebbről, amint majd vetíteni is fogom, az úgynevezett primitív népek köréből lehetett összegyűjteni, mert ott a mai napig is működik ez a beavató típusú koronázás, ahol még egyáltalán működik ilyenfajta fajta. Szakrális királyság, tehát mi itt a, a Szibériai Sámánizmus köréből fogunk látni majd egyet. Aki foglalkozott ezzel a témával, az összehasonlító tudománynak koronázatlan királya James Fraser, ő az aranyág című részben magyar is lefordított művében külön fejezetben foglalkozik a Szakrális királysággal és a koronázással. A koronával is, meg a koronázással is. És tőle tudjuk, nagyon konkrét példák sorozatából leszűrt tanúságként, hogy itt nem csak a közvetlen, a koronázandó szemét körülvevő közösség akarata egyesül, hanem a koronázási szertartás limitált időszakában, ami nem lehet túl hosszú. Tehát ennek az időszakában a közösség által mozgósítható, Összes, tehát a mindenségben általunk mozgosítható összes jótékony erő ide sűrűsödik. Ennek a sűrűsödésnek az eszközlője, a korona és az előmozdítói pedig a közösség tagjai. Ezért roppant fontos, hogy a királyt tényleg akarják királyuknak, azok, akik választják, és ezt egyöntetően, nagy fenszóval és háromszor megismételve kifejezésre is juttassák. Van olyan példánk, le is írják, ahol már a második akarjátok-e kérdésre már nagyon halk és gyér válasz volt, és a harmadikra pedig nagy csend volt. Ezt a királyt néhány nappal később meggyilkolták. Úgy hívták, hogy kis Károly. Tehát nem lehetett játszani ezzel az erővel. Ha nem tudott összpontosulni ez az erő, akkor kiderült, hogy az illető alkalmatlan. Nem tudott ez a személyiség át rendeződés végbe menni. Na most az első menetben én azt terveztem, hogy elmondom, kik és mik vannak a koronán. A tapasztalat ugyanis az, hogy én hiába beszélek hosszan az elején a koronáról, általában nem tudják az emberek, hogy kik helyezkednek, milyen szentek, egyáltalán milyen rangfokozatok helyezkednek el a koronán. Tehát én gyorsan elmondanám, hogy legyünk ezen túl, és ne szégyeljük, én sem tudtam, jól lehet történet szakon végeztem, legalábbis az egyik szakom az volt, öt év alatt egy hangot sem tanultunk erről, a részletes leírás pedig bizony ma is elég kevés van a koronáról. Tehát a felső részen, közvetlenül a kereszt alatt, egy négyzet alakú mezőben a felső pantokrátor képét látjuk. A pantokrátor görög szó, ezt szoktuk alkalmazni rá, és ez a mindenségen uralkodót jelent. Na most általában ezt hozzá szokták tenni, hogy Jézus, de ez nem így van. Tehát bármennyire is hasonlít alakilag egy trónon ülő Jézus Krisztushoz, ez a kép a feje körül föltűnő két ábra, amelyik közül az egyik egy leginkább napra emlékeztető, a másik egy leginkább holdra és csillagokra emlékeztető rendszer. Ez egyértelműen elárulja, hogy itt a világosság és a sötétség szétválasztásáról van szó, ez pedig egyértelműen nem a fiú feladata. Tehát ez nem a fiúságnak a megjelenítője, hanem az atyai tulajdonságoknak méghozzá teremtés első gesztusában való megjelenítése. Ezt 1984-ben egy kiváló tanulmányában Kovács József leírta, indokolta, ezt a tanulmányt nem régen kiadták újra füzetalakban, be lehet szerezni. Ő egyébként kiváló egyháztörténész és gyakorló plébános, tehát itt ilyen probléma nincs, hogy outsider kívülről valamit belemagyaráz a koronába. Ezért kell kétszer megjeleníteni a pantokrátort, mert ezt a képet. Emberi szem elvileg nem láthatja. A koronával, mint említettem, csak koronázáskor lehet találkozni. Tehát beavató koronával máskor, mint koronázáskor nem lehet találkozni. A koronázásnak hangsúlyoztam limitált az ideje. Tehát azt jelenti, hogy hajnaltól délutánig, tehát mindenképpen naplementéig le kell, hogy zajoljék az egész koronázási szertartás. És ahogyan előtte is zárt ládában őrzik, lepecsételt zárt ládában, utána is vissza kell, hogy helyezzék ebbe a zárt és lepecsételt ládába, és szerű működés esetén a következő koronázáson lehet csak elővenni. Amikor ugyanaz a két koronaőr, aki a saját pecsétjével lezárta az előző koronázás után, ő bonthatja csak ki, vagy ha az egyik már meghalt, vagy mind a kettő, akkor az utódja bonthatja csak ki ezt a pecsétet. Tehát ez azt jelenti, hogy az alattvaló az csak koronázáskor találkozhat a koronával. Na most koronázásnak nincs olyan mozzanata, ahol az alatvaló fölülről láthatná a koronát. Tehát az alatvaló nem tudhatja, hogy a fölső kép kitábrázol. Miért? Azért, mert nem lehet a teremtőt teremtés közben meglesni. Ez nem embernek való feladat. Tehát ez a kép visszacsatolódik magához a teremtőhöz. Ez neki szól. Ha valaki mégis olyan helyzetbe kerül, és ez a korona rendeltetés szerű működése idejében összesen négy személy lehetett a magyar királyság területén. Kettő az a két koronaőr. 1440-től már folyamatosan működik az a fajtája a korona, intézmény, vagy a korona őrzői intézménynek, amelyik hát gyakorlatilag máig is érvényben van, mert soha senki jogerősen nem oszlatta föl. Tehát ez két főúri személyt jelentett, próbált hitelű a szeméről van szó, és ezen túl összesen két olyan személy van, akik a koronázás alatt olyan helyzetben vannak, hogy fölülnézetből is megnézhetik a koronát. Ki ez a kettő? Az egyik a világi hierarchia csúcsán lévő személy, és ez a magyar királyságban a Nádor is Pán. Az ő elidegeníthetetlen joga volt, hogy a koronázási menetben Párnán a koronát vigye. Nagyon rövid ideig tartott ez, de módja volt fölülről nézni a koronát, tehát ő tudhatta, hogy fölül ki van. A másik pedig, aki nézetben láthat, az az egyházi hierarchia csúcsán lévő személy, ez pedig az esztergomi érsek volt. Ugyanis jogerősen magyar királyt csak az esztergomi érsek koronázhatott. Csak nagy, nagyon nagy fokú hátráltatás esetén, tehát például, ha meghalt és még nem volt újra választott utódja, vagy ha az ellentáborhoz tartozott. Akkor került sor néhányszor olyan esetre, hogy nem az esztergomérsek koronázott. A koronázási szertartás az maga is rendkívül kötött volt. És miután később erre már nem fogunk visszatérni, hadd mondjam el, hogy összesen négy vonatkozásban volt nagyon szigorúan megkötve, és ezekről mind írásos bizonyítékunk van. Az Első és elengedhetetlen, tehát kivétel nélküli megkötés az az volt, hogy magyar király csak az lehet, akit a magyar szent koronával koronáztak. Ez alól nincs kivétel. Tehát ha egyszer egy második Józsefet nem koronázták meg a magyar szent koronával, mert ezt ő visszautasította, akkor második József nem volt magyar király. Ez definíciós kérdés. Tehát az a történelem tanára, ennek ellenére úgy tanítja második Józsefet, mintha magyar király lett volna, egyszerűen hazudik hogy most ez szabad hazudni, vagy nem szabad hazudni a gyereknek, ezt intézze elő a saját lelkismeretével. Ugyanez vonatkozik első ulászlóra, aki szerencsétlen nem tehetett róla, de ellopták előle a koronát 1440-ben, és nem volt mivel megkoronázni. Mert az első Habsburg uralkodónk Albert özvegye Erzsébet Özvegy királynő, egészen alpári módon ellopatta a magyar szent koronát, Kivitette az országból, ezt úgy szoktuk mondani, hogy ezzel mutatkozott be a Habsburg család Magyarországon. Tehát lehetőnek tartotta azt, hogy Legszente berekét egyszerűen, mint egy úgyszéli tolva ellopassa a saját politikai céljainak érdekében. És kivitte az országból, és elzálogosította. És innen aztán később, jóval később, 23 év múlva Mátyás király tudta csak visszaváltani. Tehát közben megválasztották első Lászlót, nem tudták megkoronázni a magyar szent koronával, tehát sajnos nem volt magyar király. Most bármennyire sajnálja az ember ezt a szerencsétlen embert, de úgy is viselkedett. Tehát ne felejtsük el, az, hogy egy koronázás megtörtént-e vagy nem, ez a magyar nemzet részéről, ez a megszorítás ez nem ok nélküli volt. És az, hogy első Lászlót nem tudták megkoronázni, ez az ő személyiségében egy be nem, kövezett, be nem következett fordulattal járt. Na most mi lett ennek a következménye? Magyar királya soha nem fordulhatott volna elő, hogy nyilvánosan tett esküjét megszegje. Első László pedig ezt tette. Ugyanis békekötéskor eskü alatt hozták azt a béke amelynek értelmében a törököt meghatározott időn belül nem volt szabad megtámadnia. Igen ám, de pápai biztatásra mégis megtámadta. És a pápa hogyan érvelt? Úgyhogy pogánynak tett eskü nem érvényes. Na most ezt fekete betűkkel tessék beírni mindenkinek a saját hát ha van nóteszén ott eszébe, ha lelke, akkor lelkébe. De azt is tessék zárójelbe kicsibe- odaírni, hogy erre pápa biztatta a magyar királyt. És amikor a magyar király ennek engedve Megtámadta a törököket, hogyan végezte? Várnai csatában bizony lefejezték, és az egyetlen olyan magyar uralkodói fej volt, amelyik az ellenség fővárosában, Isztambulban, Pózna tetején végezte. Na most én erre azt szoktam mondani, hogy azért, mert odavaló volt, hogy lássa a világ, hogy magyar király nem szeket megesküt. Akkor se, hogyha pogánynak teszi, akkor se, ha pápa biztatja rá. Tehát nagyon fontos tudni, hogyha ez a személyiség átalakulás nem történt meg egy királyban, akkor abban maradhattak komoly jellemhibák, és maradhattak nagyon komoly személyiség zavarok, amelyek lehetővé tették, hogy egy általa tekintélynek elismert, már okkal vagy nem okkal elismert tekintének feljebb valónak az utasítását vakon kövesse. Na most ez ilyennek a fejek arról való. Ezt már a népmeséjünk is így jelölik. Tehát ennyit a koronázásnak a, a megszorításairól, és gyorsan a maradék hármat is had mondjam el, ezek alól mindig volt kivétel. A korona használata alól nem lehetett kivétel. Tehát, hogy a szent koronával érvényes csak a koronázás. De az, hogy... Esztergomi érsek volt csak jogosítva arra, hogy koronázak. ez alól, mint említettem, volt kivétel. Ez a személyre vonatkozó megszorítás volt. Volt az időpontra vonatkozó megszorítás is. Magyar királyt jogérvényesen csak nagyegyházi ünnepen lehetett koronázni. Sajnos ez alól is volt kivétel. És végül Magyar királyt jogérvényesen csak egy helyen lehetett koronázni. Tehát a helyre vonatkozóan is volt megszorítás. Ez pedig a fehérvári nagyboldogasszony bazilika volt. Na most erről sok mindent nem tudunk, de egy valamit tudunk. Biztosan nem az volt, amit ma, a mai székes fehérváron úgy mutogatnak, mint rom területet, hogy ez volt a Szent István bazilika. Ez egészen biztosan nem volt. Tehát ezt teljes biztonsággal lehet állítani. De hogy pontosan hol volt arra vonatkozóan csak feltételezések vannak, amelyek elég valószínűnek tűnnek, de nincsenek tovább pontosítva. Tehát ezt azért kell elmondanom, mert ma szeretném, ha tényleg csak tényekkel foglalkoznánk, és ami a tényekből közvetlenül szűrhető lekövetkeztetés. Mert éppen elég már a feltételezés koronaügyben ahhoz, hogy lehető, letisztogassuk, és maradjunk a tényleges tényeknél. A időpont megszorítást megint csak vegyük nagyon komolyan, ez a térben és időben való hát megkötése a koronázás eseményének ez roppant fontos dolgokra hívja fel a figyelmet. Ilyen nem beavató jellegű koronázásnál teljesen jelentéktelen. Ott legfélebb emlékezésül, tehát valamiféle nosztalgia, vagy pedig megszokás következtében tartják a koronázást, nem tudom, a Westminster Abbey-ban, vagy, vagy mondjuk Konstantinában, vagy Hagia-Szófiában, de semmi nem történne, honnan elvinnék máshova. Tehát ugyanúgy érvényes maradna a koronázás. Nálunk nem egészen így van. Tehát úgy tűnik, hogy tudomásul vette a középkori magyar királykoronázás azt a tényt, hogy a földfelszín nem egyenletesen telített energiákkal. Hanem nagyon komoly különbségek vannak bizonyos földfelszíni pontok energiatartalma, energia kisugárzási képessége között. Tehát nyilvánvalóan nem oda teszi a koronázás helyszínét, ahol indifferens a helyzet, vagy éppenséggel kártékony, ártékony energiák működnek. Tudni kell, hogy eleink nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy lehetőleg a pozitív energiáknak a találkozási pontján, vagy megfelelő kifejtődésének a pontján történjék a koronázás. Mert így minden hatás az elképzelhető legmagasabb szinten tud végbe menni. Ha valaki azt mondja erre, hogy jó, de hát ez miért magyará, vagy mit, mit ö, segít ahhoz, hogy én nagy ünnepeken koronázzak. Mi köze van ennek ahhoz, hogy hogyan működik a korona? Hát nagyon sok köze van, ugyanis az időkör sem egy, egyöntetően telített energiákkal. Ezt mindenki nagyon jól tudja, aki az egyházi fogalmával foglalkozik, meg a múltjával, meg a működésével, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy esemény, az mondjuk karácsonykor zajlik -e le, vagy húsvétkor zajlik le, vagy Szent Mihály napján zajlik le, vagy egy telítetlen napon, ahol mondjuk Szent Kleofás van, később oda helyezett jelentéktelen szentecske. Tehát ma már majdnem, hogy egyenletesen van terítve szentekkel az évkör, hát olyan is az évünk, meg kell mondjam. Tehát nincsenek igazi ünnepek. De eredetileg ezek a telített pontok nagyon komolyan kiugrottak az időnek az egyébként, aránylag együntető folyásából, és hogy egyetlen példát hadd mondjak mindjárt az elején, hogy mennyire nem jelentéktelen kérdés, hogy valakit mikor koronáznak. Ugye említettem, hogy 1440-ben ellopták a koronát. Kivitték az országból, elzálogosították, ráadásul pontosan a halálos ellenségünknek, tehát a német-római császárnak, aki ráadásul pályázott is a magyar trónra. Most Mátyás, amikor megválasztották 1458-ban, nem volt birtokában a koronának. 1463-ig folyt a csetepaté, hogy vissza tudja váltani, vagy nem tudja visszaváltani. És végül is 63-ban nagy nehezen sikerült visszaváltani, a 64-ben pedig, hát igyekezett minél hamarabb megkoronáztatni magát. Na most miután nagy ünnepen lehetett csak koronázni, viszont tavasszal, Történhetett csak, hogy meg tudjanak érkezni távolról is a követek. Tehát virágvasárnapjára tették a koronázást. Most virágvasárnapjára, miután akkor, abban az évben is ugyanolyan nagy árvizek voltak, mint idén, nem tudtak megjönni a távoli országrészekből a követek. És mint említettem, itt nem lehetett azt csinálni, hogy 26 lézengőriter együtt van a parlamentben, és akkor megszavaztatunk országos fontosságú ügyeket, hanem csak egyöntetű Egyetértéssel lehetett, tehát meg kellett várni őket. El kellett halasztani a koronázást. Na most mi a következő nagy ünnep? Természetesen mindenki azonnal a húsvétot említi. Ugye nagy héten vagyunk, indul virágvasárnapjával a következő nagy ünnep húsvét. Igen ám, de Mátyás király pontosan tudta, hogy húsvét feltámadás ünnep. Ahhoz, hogy föltámadhasson akár egyén, akár nemzet, ahhoz előbb meg kell halnia és nagypéntekre tette a koronázást. És ez volt az utolsó magyar király koronázás. Tehát nagyon fontos tudni, hogy egy olyan vállalás történt ezzel a nap kijelöléssel, aminek mi ma is a végrehajtói vagyunk. Azóta nem volt magyar király. Tehát tudni kell, hogy attól, hogy valakinek a fejére teszik a magyar szent koronát, közjogi értelemben király lesz, de az nem biztos, hogy tényleg magyar király. Tehát nekünk a Mátyás utáni uralkodók már ellenünkre uralkodtak. Részben az ügyetlenségükkel, részben a tájékozatlanságukkal, részben pedig a kifejezett rossz szándékukkal. A legnagyobb része pedig egyáltalán nem is tudott magyarul. Tehát nem csak, hogy a problémáinkat nem értette, nem csak, hogy nem értünk dolgozott, hanem kifejezetten ellenünk. Na most ezt... Kell, hogy tudjuk, mert ez volt az az érvényes koronázás, ahol még minden feltétel, mind a négy együtt volt. És az a vállalás, amelyet itt tett Mátyás király, az nem évült el máig sem. Annak mi is részesei vagyunk. Tehát onnantól kezdve a magyarság keresztutat jár. És ezt észre kellene már venni. Tehát nem tét a szenvedéseink, és természetesen lesz feltámadás, de először ennek kell bekövetkezni. És még egy, hogy erre bizonyos érettséggel lehet csak vállalkozni. Tehát, ha körülnézünk a világba, erre nincs más nép, aki alkalmas lenne, aki ezt vállalná és tudná, és aki végre is hajtaná. Tehát itt nagyon fontos tudni, hogy ezek az időpont megkötések, a térbeli megkötések, a személynek a megkötése, és főképp és elsősorban az, hogy csak Szent Koronával lehet koronázni, ezek nem szokások, vagy nem ilyen avatag, hát ilyen örökletes rigójája a magyarságnak, hanem nagyon fontos szerepük van. És nem csak a magyarság sorsát illetően, hanem a világ sorsát illetően. Mert ha egy vállalt keresztútjárást nem teljesít a magyarság, abban nem a magyarság pusztul bele, abban a világ pusztul bele. Egyetlen keresztútjárás sem volt soha öncélú, hanem mindig másokért történik, és bármilyen furcsa hangzik az ellenségeinkért is. És ez az, amit a legnehezebb megérteni. De ha valaki már tudja, mit jelent a keresztútjárás, az pontosan tudja, hogy az bizony az ellenségeiért is, annak, aki azt a keresztutat járta. És nagyon nem mindegy, hogy ezt tudjuk-e, és így vállaljuk, vagy hagyjuk magunkat, mint vágóhídi marha a vágóhídra hajtani. Mert a vágóhídi marha vágóhídra való útja az nem keresztútjárás. Óriási a kettő közti különbség. Tehát csak vállalt, csak vállalt áldozat számít tényleges áldozatnak. másik az egy lemészároltatás. És joga van egy nemzetnek, ha már ilyen nehéz feladatot vállalt, megismernie, hogy mi volt ez a vállal. Ezért nem felesleges többek között a Magyar Szent Koronáról beszélni, és hát lehetőleg minden magyar állampolgárnak illen ezt megismernie. Egyáltalán minden magyar embernek. Na akkor most ismerkedjünk a többi részsel, Tehát adva van egy teremtői szintje a koronának, és akkor meg lehet kérdezni, hogy ha ez valóban, az atyának a megjelenés, akkor miért nem atya formájában jelenítették meg, miért a fiúnak a formájában. Ugyanis ez feltűnően hasonlít az alul, az abroncson, az abroncs fölött közvetlenül emelkedő pártázat középső lemezében megjelenő fiúi, ugyancsak pantokrátor, de fiúi szerepkörben megjelenő személlyel. Nagyon feltűnően hasonlít a, Tronszéktől kezdve a két cipruson keresztül a tartásig, az arcig, a szakál, méreték, színéig, és itt tovább. és így tovább. Tehát meg lehet kérdezni, hogy ha az felső tényleg az atya, hát akkor miért nem atyának jelenítik meg. Most a kérdést sokan föltették már, művészet történészek, történészek régészek. Pontosan mutatja mennyire tájékozatlanok, dogmatikai, illetve történeti vonatkozásban. Tudnék, a középkornak az a szakasza, amelyben teljes értékűen működött a Magyar Szent Korona, teljesen tisztán őrzi még azt a tanítást, hogy az atya önmagát az ember lakta világ számára egyedül és kizárólag a fiúban jelentette ki. És itt nincs mellébeszélés. Tehát az a megoldás, hogy hosszú fehér szakál egyenlő atya, rövid fekete szakál egyenlő fiú, ez, ez még kabarétréfának is rossz. Ez a késő középkorban jelenik meg először, teljesen egyértelműen ószövetségi hatásra, ahol is megvan az előzménye, ugye, a kerubok köztrónolónak a figurájában, és az tényleg meg is jelenik, csak nem a magyar szent koronán, hanem a német-római császári koronán. Mert ott az jelenik meg. Feliratából egyértelműen azonosítható, És a reneszánsz már ezt a kettősséget népszerűsíti, a barok pedig szabályosan tolja vele Európát. Szabályosan, mintha egy madár mindenhova letoljná a maga tojását, ugyanis a pestis járványa a kapcsolatban minden Szent Háromság oszlopon már ezt látjuk. Hosszú fehér szakál atya, rövid feke, fekete szakál fiú. Dogmatikai képtelenség. Tehát a magyar Szent Korona a felső részen, a fiún keresztül megnyilvánuló atyai teremtő erőt képviselteti. Teljesen egyértelműen. A felismerés és szép teológiai magyarázata érthető keregded az Kovács József tollából megjelent 1984-ben, azóta új kiadásban. Ez ugyanaz a Kovács József, akire ma már egyszer hivatkoztam. Tehát semmiféle kétség nincs felől, hogy itt legfölül a fiún keresztül az atyai tulajdonság sugárzik át. Na most, ha mégis kétségünk támadna, akkor azonnal igazolni tudjuk, hiszen a, az előbbi feltételezésünket, hiszen az új van egy olyan jelenet, és egyetlen egy ilyen jelenet van, ahol a fiún tényleg teljes intenzitással átsugárzik az atyai tulajdonság kör. De csak egy ilyen jelenet van. És ez olyan jelenet, ahova nem lehet meghívni, a hegyi beszédnél összegyülekező teljes tömeget, de nem lehet a 12 apostolt sem meghívni. Csak a különlegesen jó képességű három kiválasztott szemét. Miért? Azért, mert iszonyatos erejű energiafelszabadulással állunk szemben. De valami egészen elképesztő méretűvel, amit egyszerűen nem lehet elviselni. Ez a három apostól pedig, akit meghív Jézus, ez a táborhegyi átlényegülés vagy transzfiguráció jelenet. Ez a három apostól pedig Péter, János és az idősebb Jakab. Na most kik helyezkednek el e le körül a kép körül? A király jobb keze felől Péter, itt János és vele szemben hátul Jakab. Tehát ennél közelebb nem lehet kerülni a fiúnak ahhoz a megnyilvánulásához, ahol rajta keresztül teljes erővel sugárzik át az atya. Nem lehet miért, mert még ez a három is teljesen kiborult az élménytől. Tehát, ha elolvassuk a rájuk vonatkozó több evangéliumban is leírt jelenetet, látszik, hogy teljesen megzavarodtak. Az ábrázolásaik pedig, amelyek nagyon gyakran jelennek meg a keleti ortodox festészetben, tehát az ikonfestészetben, egyik leggyakrabban ábrázolt téma, szabályosan bukfenceznek ezek az alakok. Tehát annyira kibuktak saját magukból, nem is csodálom. Tehát ezt elviselni, ez valami elképesztő igénybevételt jelent. Úgyhogy a képrendje a Magyar Szent Koronának dogmatikai szempontból rendkívül figyelemremértó. Most azt hihetnénk, hogy miután most már 22. éve itthon van, Hát több mint 22 éve, hiszen 78-ban hozták haza, de az, az év elején, most meg 2000 et írunk, és már az évnek a második felében vagyunk. Hát, hogy, hogy dogmatika történészek disszertáció sorozatban foglalkoztak a Magyar Szent Korona programjával. Hát két sort se írtak le róla. Tehát van egészen döbbenetes az a negligálása a koronaképrendjének és a benne rejlő üzenetnek, ami, ami itt lezajlik 22 év óta. Ezt már hozzá se teszem, hogy a szakma pedig, tehát a művészettörténész régész történet szakma, az még fél sor érdemlegeset se írt le vele kapcsolatban. Tehát csak azt tudom mondani, mintha én magam is benne vagyok ezekben a szakmákban, hogy ez tényleg szégyen. Ez világra szóló szégyen. Mert 78 előtt viszont nem lehetett foglalkozni a koronával. És itt még művészettörténeti szempontból is, a világon az elképzelhető legmagasabb csúcson lévő értékről van szó. És az, hogy január 1 én ezekből a karmokból kimentették és áthelyezték, a parlamentbe ez a koronának jelenleg az elképzelhető legjobbat tette. Mert abból a csapdából, amibe beletették, ami tipikusan farizeusi csapda volt, ahogy Jézus mondja, hogy ti nem mentek be a szentébe, de másokat nem engedtek be. Pontosan ez zajlott a Szent Koronával kapcsolatban. Maguk nem kutatták, de másokat nem engedtek oda. A felső korona résznek tehát a felső négy képek közül három úgy van a helyén, hogy az dogmatikai szempontból egész egyszerűen iberelhetetlen. Tehát nem lehetne elvileg sem jobb megoldást javasolni. A negyedikkel van egyedül gond, és ezzel elég sok gond van. Miért? Azért, mert van egy olyan apostolunk is, akit már feltámadása után hívott el Jézus. Tehát akit az elhívás olyan közegből ért, ahol már a fiú visszatért az atyához. Tehát most nem az történik, ami a hegyen, hogy a fiún itt-e földön sugárzik át az atya, hanem az, hogy ő már fölment az atyához, és onnan hív el valakit. Na most ez utóbbit nagyon nehéz elhinni. Nagyon nehéz elhinni. Tehát ma szabályszerű pál fóbia dúl a világban. Nálunk pedig különlegesen is dúl, mert nálunk két irányból szítják. A világban általában egy irányból szítják. A hivatalos izraeli vélemény szerint pál apostol áruló volt. A hivatalos véleményt magyarul is lehet olvasni, ez pedig a Holttengeri tekercsekről szóló könyvnek a befejező függelékszerűen hozzátett fejezete. Ennek már a címe is így szól, hogy Pál apostol gondolatjel, római kém kérdőjel. Most tudjuk, hogy az újságíró zsargomban, hogyha én kérdőjelet teszek egy mondat végében, az felkiáltójelet jelet jelent. Tehát, ha nem tenne oda kérdőjelet, senki nem figyelne a mondatra, de ha kérdőjelet tesz, az azt jelenti, hogy nagyon is arról van szó, amit ő kérdőjellel jelölt. Ez azt jelenti, és utána le is írja, hogy egy nagyon szépen gyümölcsözően kibontakozó zsidó felszabadítási mozgalmat, ez a csúnya rabbi, aki egyébként rabbi volt, tehát Gamalielnek a leghíresebb rabbinak. A legkiválóbb tanítványa ez belülről megfúrt, mint római kém, és szétzüllesztett. És ezzel az egyébként semmire se való ilyen ostoba goly mókával, hogy itt egymást szeressük és egyebek, belülről szétbomlasztotta ezt a kiválóan induló felszabadítási mozgalmat. Na most ez az ő teljesen logikus gondolatmenete. Nehogy már véletlenül elkezdjünk, hogy mondjam, reklamálni, Teljesen logikus, minden ízében hibátlan gondolatmenet. A másik oldalról viszont a következő a vád. Azt mondja, hogy ebből a Saulusból, aki Gamaliel rabbi legkiválóbb tanítványa volt, sohasem lett Paulus, mindig megmaradt rejtve rabbinak, és belülről bomlasztotta az egyébként ígéretesen kibontakozó kereszténységet. Ráakasztván koloncként egy ószövetségi, egyébként már teljesen elavult tudásrendszert és ígéretrendszert, amely után ma már a kutya se ugatna, ha ez az áruló, aki magát apostolnak adta ki, de nem is látta Jézust, nem tudom, hogy nem ismerősek ezek a mondatok. Tehát ha ez be nem csempészi ezt az egyébként már teljesen elavult és pusztulásra ítélt ideológiát a kereszténységbe. Ez a másik álláspont. Na most lehet érzékelni, hogy nem nagyon kímélik egymást, de pálapos sem. Egyik irányból sem. Na most a helyzet az, hogy kulcskérdésről van szó. Szóval látni fogjuk a korona működése szempontjából is kulcskérdés. Tehát nem lehet átlépni rajta. Ezért is kell mindig az elején tárgyalni egy ilyen előadásnak, mert ha nem az elején tárgyal, ki fog maradni belőle. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy... Mind a két álláspont a törvénykorának az álláspontjáról ítéli meg Pált. Nem veszi észre, hogy a feltámadással a törvénykora lezárult. Az a kora, amelyiknek mi gyermekei vagyunk, nem a törvénykora. Ez a kegyelemkora. Most a kegyelem korának a névjegye az nem Saulus és nem Paulus, hanem maga a pálfordulás. Ez az a kor, amikor először válik lehetővé 180 fokos fordulás, ahol a 180 fok első fázisában is, második fázisában is teljes hittel és meggyőződéssel cselekszik valaki. Ez korábbi időszakban, a törvény korában lehetetlen lett volna. Hanem azt mondta volna, hogy a törvény mit ír elő, ha ezt írja elő, hogy forduljál, akkor tessék fordulni, de akkor nincs saulusi pályafutás. Vagy pedig maradja veszteg, és akkor ne legyen paulusi pályafutás. De csak az egyik, vagy a másik. És ezt kérik számon mind a két oldalról. Most én neveket nem említettem egyik oldalról sem, mert túl ismertek a személyiségek ahhoz, hogy az ember hát, hogy mondjam, kitegye őket annak, hogy most ennek a kijelentésüknek az alapján ítéljük meg őket. De tudnunk kell, hogy Teljesen fenekedő jellegű, habzószájú, mind a két oldalról a támadás. Na most ez azt jelenti, hogy pontosan azt nem értik meg, amin ennek a korszakváltásnak a lényege. Tehát magyarul felülbírálják a kegyelmes Atya Istent. Érthető? Hát ha valaki ragaszkodik hozzá, ámbírája fölül. Nem tudok neki tapsolni. Mert éppen a kegyelem a lényeg ebben az esetben, és ezt emblematikusan a legtökéletesebben éppen Pál Apostol esete jelzi. Nem véletlen, hogy az új szövetség lényegében a páli tanításoknak a rendszere. Mert aki ezen nem tud túljutni, aki ezen mindjárt elcsúszik, az soha semmit nem fog megérteni. Sem a krisztusi tanításból, sem a rákövetkező levelekből, amelyeket más apostolok írtak. De hát itt roppan nehéz téterről van szó, mert akivel eddig én hétköznapokban beszéltem, az mind személyes tapasztalatokra hivatkozik, hogy ilyen nincsen. Miért? Mert az osztályvezetőm is, hát mint tudható, ugye kikeresztelkedett osztán mégis milyen, ez a te tapasztalatod, ez téged próbál meg. És pont a tekintetben próbál meg, hogy te most ószövetségi alapon ítéled meg, vagy a kegyelemkorának a mércével ítéled meg. És ha nem tudod a kegyelem korának a mércével megítélni, akkor elbuktál. Semmivel nem vagyok nála. Tehát ezeket azért kell az elején nagyon végig rágnunk, mert folyamatosan visszacsúszunk a törvénykorába. Miközben újra mutogatunk azokra, akik át se jöttek még a kegyelem korába. Tehát vigyázzat, egy ortodox zsidó nem ismeri ilyen Jézust messiásnak. Számára még nem zárult le a törvénykorra. De akkor mi miért mutogatunk rá, amikor épp az új mutatás mutatja, hogy mi se léptünk még át. Pontosan az újjal való mutogatás jelzi. Már most, ha én pálapostól nem tudom elfogadni hiteles tanúnak, sőt, nagyon fontos indító jellegű tanulnak A kegyelem korára vonatkozóan, akkor a Szent Korona programjával nem tudok mit kezdeni. Látni fogjuk, hogy amikor folyamatosan olvassuk le a képekbe rejtett üzenetet, nem lehet mással indulni, csak pállal. Ha én nála mindjárt meggyökkenek, akkor egyszerűen el sem tudok indulni. Na most, ha, ha van egy kis affinitásunk az évkörnek, egy olyan rendje iránt, amelyik az ókorban már teljesen kialakult, középkor egészében átveszi, ad neki egy sajátos színezetet, és ma is működik, és használjuk, akkor is, amikor nem tudunk erről. Ez az évkörnek a fényárnyék arányok változása szerint kialakuló rendje. Ezt szokták állatövi rendszernek nevezni. Na most ebben Pál fordulásának az ünnepe, az a vizöntő havának a jellegadó ünnepe. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Szent Koronát vagy vizöntő programnak tekintem, vagy soha nem fogom megérteni. De az egész évkörben a vizöntő az egyetlen olyan egység, amikor két irányba folyik az idő egyforma intenzitással. Az egyik szomszédjára a bakra terül rá, és a másik szomszédjára a halakra terül rá. Ha én ezt nem értem meg, akkor nem tudom megérteni, hogy a saulusi arc az végig megmaradt pálapostolban. Természetesen megmarad. Ez a bak felé forduló arca. Ez az, amelyik törvény által keményen megkötött, és amely ő saját magával szemben végig meg is marad, mint követelményrendszer. Soha nem tagadja meg zsidó voltát. A másik pedig, amelyik a halakra terül rá, és ez pedig az ő Paulusi arca. És a kettő együtt adja a vizöntő tulajdonságokat. Nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. Na most, aki ezt nem érti meg, tehát magyarul a vizöntő paradoxonnal nincs tisztában. Ami azt jelenti, hogy Egyetlen egység is, de ugyanakkor a két szomszédjának az időkeretéből gazdálkodik. Az soha nem fogja megérteni a kegyelem munkáját. Mert ezzel indul. De hát ezt majd a részletezésnél folytatnám. Minden esetre, ha valaki pált innen már eleve azzal veszi le, hogy vagy öm, egy másik pállal azonosítja, mert lehet azonosítani másik pállal, és semmi akadálya nincs, tehát ennek elvi akadálya nincs azzal már tehermentesíti önmagát, hát az alól a feladat alól, hogy, hogy ezzel a problémával meg kelljen birkózni. Hát lelke rajta. Na most ezzel a felső négy apostolt megismertük. Az alsó négy apostolla nem ilyen könnyű a dolgunk. Ahogy láttuk, itt párokban is értelmesek ezek a, a felső apostolképek. Tehát Péternek a a párja itt Pál, Jánosnak pedig Jakab. Ezek különösebb magyarázatot nem is igényelnek, hiszen Péter és Pál az, az egyház két oszlopa. Így is nevezik mai napig is. János és Jakab pedig Zebedeus két fia, a mennydörgés fiai, tehát lehet további ragozni a szerepüket, amúgy pedig testvérek. Na most mi a helyzet az alsó négy képpel? Hát ezek közül csak kettő látható jól. Tehát már eleve tudomásul kell vennünk, hogy az előső alsó apostol kép nem látható. Mindjárt kitérünk rá, miért, miért nem, illetve hogy mi van ezzel a képpel egyáltalán. A hátulsó, azt már is kérném szépen, tehát a hátulsó, ez még nem ment tovább, úgy köszönöm szépen, a hátulsó pedig a nyakvonaláig el van takarva azzal a képpel, amelyik a hátsó, egyetlen elemből álló pártázatnak, tehát ez nem egy végigfutó pártázat, mint elől, hanem egyetlen kiemelkedő eleme van. Egy ebben lévő kép eltakarja egészen a nyakvonaláig. Ezzel a képpel részletesen fogunk foglalkozni, tehát most nem megyek bele, hogy kiről van szó, és milyen a koronas, hát története szempontjából jelentős személy ő. Egy a lényeg, hogy a nyakvonalig takarja. Tehát azt jelenti, hogy egy három rétegű ember alakból csak a legfelső réteg látszik, a nyakvonaltól fölfelé lévő rész. Na most ez minden képjel típusú művészetben, tehát amely képjelekkel fogalmaz, nem pedig látványból kiindulva jelenít meg valamit a világból, ez minden esetben a szellemiséget jelöli, akkor is, ha önállóan szerepel. Tehát, amikor nincs hozzá sem felsőtest, sem alsó mert ilyen is rengeteg van ám a művészet történetében. Csak ezt általában a művészet történészek levágott fejnek minősítik. Akkor is, ha semmi jelen nincs annak, hogy levágták bármiről, sőt, akkor is, hogyha az, akinél látom, annak nincs is vágó fegyvere. Gondoljunk, itt a második számú nagyszent kincsre a kancsóra, ahol ott van egy állítólagos levágott fej, csak éppen nincs szerszám a lovasnál, amivel le tudná vágni. Tehát jól lehet látni, hogy itt nem levágott fejről van szó, hanem egy önálló szellemiségről, amelyik vagy még nem tudott testet ölteni, vagy már visszavonult a testetöltés stádiumából. Egy másfajta létalakulatban van, ahol a tiszta szellemiség működik csak. Ez egy ismert képjel, tehát nem pusztán a Magyar Szent Koronát. érhetjük tetten, sőt a magyar népművészetben a mai napig érvényes jelölési rendszerről van szó. Az övvonal, a nyakvonaltól az övvonalig tartó rész ez a kebelnek a szintje. Minden lélegzet innen jön. Tehát azt jelenti, hogy ez a léleknek. A szintje a lelkiség működésének a szintje, az öv vonal alatti, az pedig a testiségé. Ez egy három rétegű működő univerzumnak a képjele, akkor is, ha egy koldust ábrázolnak, akkor is, ha egy királyt, akkor is, hogyha egy apostolt, akkor is, hogyha egy arkangyalt. Attól függően, hogy mennyit ábrázolnak belőle, azt jelenti, hogy mennyit tartanak szükségesnek, hogy hasson az adott környezetben. Ugye ja, tudjuk, hogy köztéri szobroknak is ez a három típusa van. Vagy fejszobor, vagy mellszobor, vagy teljes alakos szobor. Na most eredetileg ennek az volt a jelentése, és ezt lehet igazolni, hogy ha én egy alakot csak a szellemisége tekintetében tartok példaszerűnek. Mert mondjuk testi kilengései voltak, és hát túl lelkesült, tehát magyarul ez veszélyek forrása, ha én ezt is behozom a közösségbe akkor én azt fejszoborként jelenítem meg. Ha a lelkisége is példaadó, tehát maga is tudott lelkesedni jó eszmékért, másokat is tudott lelkesíteni, akkor melszoborként. De teljes alakosként csak olyat szabad, aki testileg is tiszta volt. Tehát akinek a testi példamutatása is. Példaszerű. Na most az, hogy ma ezt nem veszik figyelembe, hanem azt veszik figyelembe, hogy melyik szobrásznak milyen jók az összeköttetéseink, mert az természetesen egész alakos bronzszoborra kap megbízást, az egy külön téma. De eredetileg ez egy nagyon komoly, és ráadásul egy igazolható megkötés volt, hogy csak akkor szabad testiséget beengedni a befolyásolás közegébe, tehát ebben az esetben ugye az alattvalóknak a koronázáskor jelenlévő képviselői közé, hogyha az tiszta, és ha abban nincs, veszély. Most nem tudom, föltűnik-e, hogy az alsó korona részen csak melltől mel, fölfelé lévő ábrázolások vannak, tehát De deréktől fölfelé. Ez azt jelenti, hogy valami veszély kell, hogy itt legyen. A testiség nem engedhető be közvetlenül abba a közösségbe, amelyet kormányoz, amelyet irányít a szakrális fejedelem. Nagyon jól leolvasható ez a tendencia, na most ezt majd igazolnunk kell, ez egyelőre egy feltételezés. Ha ez igazolható, akkor elég komoly megszorításokkal kell élni, mert különben nyaklónélkül bele lehet bármit magyarázni a korona programjába. Tehát nekünk a bizonyítékokat is a koronából kell majd kapnunk. Ha igaz a feltételezés, hogy az alsó korona részen azért ábrázolódnak test nélkül, tehát csak a lélek és a szellem síkján az emberek, mert a test veszélyek forrása, akkor ezt valami módon kell, hogy tudjuk bizonyítani a korona felső részén. És hogy lehet bizonyítani? Pontosan ezzel a képpel, ugyanis egyetlen olyan apostol van, aki... Evangéliumi hiradás, szóval pont sem hát az apostolok cselekedetei híradása nyomán tudjuk, tehát hiteles forrásunk van rá, hogy a testiség szintjén követte el azt a hibát, amiben a királynak nem szabad beleesnie. Ez mit jelent? Az, hogy érzéki típusú tapasztalati bizonyítékot kért olyan tényre, amely lényegénél fogva érzék feletti. Na most ilyen jelenet egyetlen egy van a Bibliában. Ez Tamás apostolnak az a, a kívánsága, hogy majd elhiszem, hogy föltámadott, hogyha a sebeibe beletehetem az ujjamat, és egyáltalán látom a sebeit. Na most a legtipikusabb műszaki értelmiségi álláspont. Mondhatnám úgy is, hogy természettudományos álláspont. Kérem, ha látom, elhiszem. Ha olyan szintre hozhatom, már akár euh, mikroszkóppal, akár teleszkóppal, hogy azt én érzéki szinten megtapasztalhatom, akkor ez egy létező. Ha nem tudja megolni kedveském, akkor ez egy fantaszmagória. Akkor ez tudománytalan, akkor én nem tudok vele mit kezdeni. De nem így fogalmazom, úgyhogy az akkor nincs is. És ha maga sokat okoskodik, majd magasra lesz. Meg tudom oldani, jók a kapcsolataim. Tehát, hogy érthető legyen, ami nem hozható az érzéki tapasztalás síkjára, az ennek a gondolkodásnak a számára nincsen. A sarlatánság, öncsalás, vagy éppen haszonlesés. És abból elkövetett csalás. Tehát itt vigyázni kell, mert ez egy létező tulajdonság. Nem arról van szó, hogy történelem egy adott szakaszában ez egy szükség. Nem. Ez egy létező magatartás. Na most Tamásnak... A szellemiségével semmi baj nincs. Honnan tudjuk? Hát onnan, mert Jézus oda megy hozzá, külön hozzá. És azt mondja, hogy na most gyere ide Tamás, tedd bele a sebbe a kezedet. És most, hogy láttál, már hiszel. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tehát ez a, a, a történetnek a, hogy mondjam, a tanulsága, de itt nem arról van szó, hogy tudod mit, Tamás, nem hittél, kipusztítalak. Szó sincs hiesméről. Tamás abban a pillanatban, hogy megkapja az érzéki típusú bizonyítékot, hisz. Tehát neki a következtető apparátusával semmi baj nincs. Nagyon szépen tud a megtapasztalt tényből következtetést levonni. És abban a pillanatban a mester. Itt, itt, itt semmi további kétség nincs. Miért kezdt ennyire hangsúlyozni? Azért, mert nem ez a helyzet a túloldalon. Tehát itt Tamással találkoztunk, most már akkor megismertük őt is. Nézzük vissza az előzőt, de vigyázz, mert lehet, hogy leszalad. Nagyon köszönöm szépen. Itt viszont szemmel láthatóan teljesen eltakartak egy apostolt. Tehát ennek valami gondja kellett legyen a következtető képességével is. Magyarán szóval ez egy nagyon alacsony szintje a következtető, általában az észbéri tevékenység, annak, amit mi jóval magasabb szinten szellemi tevékenységnek nevezünk. Na most, ezzel az apostolom mi a helyzet? Egyáltalán tudjuk-e, hogy ki van itt? Mert hiszen teljesen eltakarja. Feje tetejéig. A pantokrátor Krisztusnak. Ő már valóban Jézus Krisztus. Ő már valóban a fiú. Honnan tudjuk? Hát a képjelekből, pontosan az írásjelekből, amelyek körülveszik az IS és a ki az ez az Krisztus névnek a nő a rövidítése. Tehát itt nem lehet mellé beszélni. Ez a fiúi tulajdonság. És azt se felejtsük el, hogy ez az egyetlen olyan kép a Magyar Szent Koronán, amelyet egy alatvaló, a koronázás alatt torzítatlanul láthat. Tehát ez sem függőleges irányban, nem torzó, sem oldalirányban. Minden más kép, vagy függőleges irányban torzul, ilyen a fölötte lévő Szent János kép, és hát a felső apostol képek közül az az egyetlen, amit egyáltalán látni lehet. De azt is már torzulásban. És a két oldalsó pedig alatta, ez a két kép, az meg oldalirányú torzulásban látszik. Tehát ami nekünk szóló képi üzenet, az egyenesen hozzáad az atyai teremtő tulajdonságokat és ember szabásúvá teszi. Miért? Azért, hogy el tudjuk viselni. Teljesen egyértelmű. Ezt el lehet viselni. Sőt, nagyon is szeretné, ha elviselnénk. Tehát ez kifejezetten ennek az emberlakta világnak szól. Na most az általa eltakart kép, bármilyen furcsán hangzik, vagy szokatlanul, nincs ma a helyén. Magyarán szólva, emögött a kép mögött ma nincsen apostol kép. Tehát csak hagyományból tudjuk, hogy ki lehetett ott, de erre nincs konkrét bizonyítékunk. Ezt 1983-ban, márciusban, illetve júniusban lefolytatott aranyműves vizsgálat egyértelműen bebizonyította, és ha az ember utána néz, a történeti forrásoknak 1800-ban pontosan közétettek már egy olyan latin nyelvű leírást a koronáról, ez egy nagyon hosszú, nagyon alapos leírás, és konkrét vizsgálat alapján készült. Tehát az első Ferenc koronázásakor 1792-ben lezajlott szemle, illetve utólag azután a budai várban, ahová hozták utána a koronát, ott lefolytatott hivatalos vizsgálatnak, az eredményeit összegezi. 1800-ban látott napvilágot, és egy Josephus Koller nevű pécsi kanonok írta. Nagyon örülnék, hogy aki ha valamelyest tud latinul, az ugyan már olvass mert rendkívül tanulságos. Olyan, és nagyon egyszerű nyelvezeten íródott. Tehát olyan adatok vannak benne, amiket utána már soha nem közöltek. Ráadásul olyan felvételt, ez most rajzot jelent, amit meccetben sokszorosítottak. Egy olyan felülnézeti képet ad, amelyben még lehet látni azt a feliratot, amelyik ma már nem látható a Pantokrátor Krisztus mögött. Miért nem látható? Azért nem, mert rádöntötték a Pantokrátor képet. Az eredetileg függőlegesen állt, tehát mögé lehetett látni. De ma már rádöntötték, aminek nagyon nem örült, alul meg is repett. Tehát lehet tudni, hogy ez a mesterséges döntés, ez... A képnek nem használt, a korona alakjának sem használt, viszont tartja azt a feliratot, ami enélkül hát valószínűleg lötyögne a foglalatában, mert egy másodlagos feliratról van szó. Ugyanakkor, hogy fönn maradjon, mert tudjuk, hogy egy foglalatban én csak fölül teszek bele egy kis feliratot, akkor lecsúszik a foglalatban. Tehát annak egy nútja van két oldal, és akkor szépen így lecsúszik. De ezt fönt kell tartani. Miért? Azért, hogy lássam, hogy ott van valami. Tehát alágyűrték az azt tartó, tehát magyarán szólva az egész koronaépítménynek hát szerkezeti elemét képező felső aranylemezt. Alágyűrték ennek a feliratnak, és ez megtartja fölül. Na most ez a felirat viszont nem azt jelenti, amit várnánk, és amit leírnak többször is, hogy ez szentbertalan. Mert annak egy szanktussal kellene kezdődnie, valamennyi így kezdődik a felső ö, apostolképek közül. Ezen nincs szanktus felirat, se rövidítés, se fölirat, és Bartolomeusznak, vagy annak valamilyen rövidítésének kellene itt lenni, a B betű elmaradhatatlan. Ehelyett pedig csak ennyi van, hogy holó. Tehát egyértelműen mutatja, hogy egy Bartholomeus feliratból ki van vágva. Mégpedig úgy, hogy az eleje is le van vágva, és a vége is le van vágva. Ez pedig egyértelművé teszi, hogy ez nem az eredeti Bertalan képnek a felirata. Mert annak teljes egészében kellene Sanctus rövidítéssel együtt kiférnie. Na most ezek azért fontos tények, mert olyan tények, amiknek utána lehet nézni. Tehát az 1800-as publikáció, ez egy ekkora hatalmas méretű, jókora benne, egész oldalas a rajz, és jól lehet látni, 1800-ban bizony itt már Artholó felirat van. És a szerző, aki egyébként egy nagyon jól tájékozott tudós történész volt, amellett, hogy klerikus is volt, tehát ő már maga is fölteszi a kérdést, hogy hogy lehet Artholónak rövidíteni egy bartholomeus amikor soha a világon, semmikor, sehol nem rövidítettek Bartholomeusz Ártholónak. Tehát, hogy itt valami gond van, azt már ő is észrevette 1800-ban. Mi viszont azt tudhatjuk, hogy az eredeti Bartholomeusz kép levétele, és helyébe ennek az, a maket feliratnak a fölhelyezése biztosan 1792 előtt történt. Ez nagyon lényeges, mert akkor volt a megfigyelés, és ennek a folyománya lett az 1800-ban kiadott könyv. És ez miért fontos? Azért, mert úgy tűnik, hogy ez az az idő, amikor dolgokat cseréltek a koronán. A szünet előtt még gyorsan szaladjunk végig, a fölső koronarész maradék két apostolán, és e, tulajdonképpen még egy magyarázattal is tartozom a Bartolom képpel kapcsolatban, miért kellett teljes egészében eltakarni? Ugyanis most képzeljük, hogy itt van az eredeti kép. Tegyük föl, hogy ez tényleg Bartolomeusz volt, hiszen annyian írják, és nem legújabbkori irodalomban bukkan föl, hanem szemmel állhat a hagyomány őrződik benne, és nyilván, ha nem Bartolomeusz lett volna, akkor nem is ezt a feliratot montirozzák bele, hanem abból a apostol vágnak ki, amelyik ott volt eredetileg. Tehát van logikája annak a feltételezésnek, hogy itt eredetileg is Bartolomeusz volt, illetve hogy eredetileg Bartolomeusz volt. Na most milyen tette van Bertalannak, ami, ha bekerül az alatvalók körébe, és ha a király gyakorolja szűretlenül és fegyelmezetlenül, akkor az, az ártó erők forrásává válhat. Ennek nagyon komoly védségnek kell lenni, komolyabbnak, mint a tamási vétségnek, Mert ezt teljes egészében el kellett akarni. Most erre nagyon pontos választ lehet adni. Tudni, a az új szövetségben, mégpedig János evangéliumának az elején, amelyik tudva levőleg a keresztelő Szent Jánosi történettel kezdődik, tehát nem a Jézus gyermekségével kezdődik, ott mindjárt az elején elhangzik, a, vagy leírja János evangélista az apostolok elhívását, sorba, ahogyan hívják el őket. És Bertalannak az elhívása a következő módon zajlik. Először is nem a saját nevén szerepel. Natanál néven szerepel, tehát ezt már csak lexikon hát lapozgatásával tudja meg az ember, vagy ha klerikusokkal tárgya, hogy ez a Nathanael itt Bertalannak felel meg. Na most, ha valakinek ez nagyon szokatlan, akkor hadd mondjam el, hogy Péter sem mindig a saját nevén szerepel, hanem van, amikor Simon Jónának fia, ugye szeretsz engem, és van, amikor kéfásként szerepel. Tehát ez nem sajátsága Bertalannak, ez egy többi apostola is előforduló név névváltozat. Most lényeg az, hogy az elhívásnál a következőt közli vele, mármint Nathanael-el apostoltárs az addigra már megtért Fülöp. Nota bene, Fülöp is ott van, a, majd látni fogjuk a korona apostolképei között. Tehát mit mond neki? Azt mondja, hogy a betegek gyógyulnak, halottak, támadnak föl, megérkezett a messiás. Na most mit mondana erre Tamás? Nagyon egyszerű az ügy, hiszem, ha látom. Tehát ez a Tamási hozzáállás a dologhoz. És tényleg, hát idehozatja a hullát, tényleg büdös, tényleg hideg, semmi gond nincs, belerúg, nem mozdul, Kéri a Messiást, idejön, szóljon hozzá, na, tessék, talpra állt a hulla, semmi gond nincs tovább. Tehát abban a pillanatban a mester és a nyakába borul. Tehát az világon semmi baj nincs a következtető készségével. Most mit csinál a hírre Nathanál? Ugyanezt? hanem visszakérdez, hogy jöhet valami jó Galileából? Tehát neki megvan írva, hogy a messiás Judeából jön. Na most az eftás honnan jött? Galevőjátok, az eftás nem messiás. Tehát nincs tovább kérdés. Esze ágában sincs tényeket vizsgál. nem érdeklik a tények. Neki megvan írva. Ha ez nem felel meg ez a jelenség, annak, ami neki van írva, akkor <gül> ez nem is érdemes vizsgálatra. Tehát, hogy érthető legyen, ennél nagyobb bűn nem lehet elkövetni. Tehát ez az elkövethető legnagyobb bűn. Na most ezt mi nagyon jól ismerjük az életünkből. Amikor egy könyvre való hivatkozással 10 milliókat írtanak ki évek alatt. És egyáltalán nem érdekli őket, hogy a tények mit mutatnak. Abszolút nem érdekli őket. És mindig a könyvre hivatkoznak. Na most, ha valaki nem szereti a közeli példát, az mondja azt, hogy ez a... Maocetunk féle vörös könyv. Elég vörös volt ahhoz, elég csillagos volt, és hát bizony két év alatt, ha hihetünk a híreknek, és ezek szépített hírek, hát egyetlen tartományban körülbelül egy 35-36 millió embert mészároltak le. Ennyi. És ez a Bertalan pontosan ez a Bertalan szindróma. Tehát amikor nekem megvan írva, minden, mindenki arra hivatkozik, hogy megvan írva, Hát ezt egy kicsit rosszabb hatásfokkal a dzsugás feljelvtás, mert végigjátszotta ugye a Nagy-Szovjetunióba, de hogy nehogy véletlenül azt higgyük, hogy ez vele kezdődött, hát ez egy fél évezreddel korábban bizony ugyanígy könyvre hivatkoztak, átmentek az óceánon, és lemészároltak fél földrészt. És valamivel később elindultak keletre, ugyanazzal a Bibliával a kezükben, és egy másik fél földrészt lemészároltak. Csak ezt éppen akkor nevezték. Tehát. Ezekre nagyon vigyázunk, mert végig könyvre hivatkoztak, tehát végig meg volt írva. Tények pedig abszolút nem érdekelték őket. Tehát ezt szűretlenül beengedni az ember lakta világba, ez iszonyatos következményekkel jár. Na most itt nagyon tisztán kell látni dolgokat, azt is, hogy a Biblia mit mond erre az esetre, és azt is, hogy mi miket élünk meg manapság, illetve a közelmúltban, aminek hát bizony vannak esélyeje a közeljövőre vonatkozóan is. Mit mond Jézus, amikor mégis megjelenik Nathanael? Nagyon lényeges, és tényleg olvassuk el. Legszeresebb azt mondanám, menjünk haza, és olvassuk el. mert nem most, tehát azért még annyi időnk van. De megmondom, miért nagyon érdemes. Ugyanis a következő mondat így hangzik, amikor megjelenik mégis. Ez két a későn van. Azt mondja, íme egy igazi izraelita, akiben fogyatkozás nincsen. Tehát nagyon vigyázni kell, mert az az ajándék, amit a készre fogalmazott programmal kapott az izraeli nép, az válhat írtozatos bűnök forrásává is. Ha a tényekkel szemben alkalmazza, és erre maga Jézus figyelmeztet, milyen sikerrel, mennyire nem siker, az egy más kérdés, de nagyon vigyázunk rám, mert Jézus nem antiszemita vigyázat. Csak olyan dolgokra figyelmeztet, amiket bizony, bizony nagyon komolyan kell venni, annak is, aki szemita, annak is, aki nem az. Mert amennyi ajándék rejlik egy ilyen készre fogalmazott programban, annyi veszély is rejlik azzal, ha közben megváltozott a valóság. Hogy az most szó szerint értendő, vagy értelem szerint értendő. És ha valaki a szó szerinti értelmet szembefordítja az értelem szerinti értelmezéssel, akkor az könnyen úgy járhat, hogy kimarad az üdvösségből. Na most ezek a, a képrendben jelenlévő és teljesen egyszerűen leolvasható tanulságok, ezek nem az ezer körüli időszaknak szólnak. Ezek minden időszaknak szólnak, mert az, hogy mi most 30 milliós tételekben tudunk gyilkosságokról beszámolni, ez csak egy technikai fejlettségnek a függvénye. De tízezres, vagy százezres nagyságrendben már fél évezreddel ezelőtt is tudtak gyilkolni. És ezek akkor is tanulságok voltak. Ma csak felerősödött a felelősség, mert, mert ma már tényleg 10 milliós nagyságrendben. És és olyan hát, lehetőségek birtokában, hogy akár az egész földkerekséget ki tudják érteni. Na most kimaradt két apostolunk, ugye Pál alatt fülöp, Péter alatt pedig András helyezkedik el, és velük teljes a felső apostoli gyülekezet, Andrásnak Péterhez való viszonya egészen nyilvánvaló, hiszen testvérek voltak, egymást hívták el. Ez nem különsebb ok a vagy alkalma fejtörése, Pál alatt Fülöp viszont már elgondolkoztathat bennünket, mert Pállal Fülöpöt az apostolt a Biblia semmi módon nem hozza össze. Igen ám, de Fülöpből nem csak apostol volt. És itt csak annyi van fölírva, hogy szanktus. Az, hogy apostolus, az nincs fölírva. Tehát itt a fülöpségnek egy olyan foglalatáról van szó, ami már az apostoli időkben azonnal két személyre osztódott szét. Az egyik az apostol fülöp, a másik pedig a diakónus fülöp. És a látványosabb tettei már az apostoli időkben a diakónus fülöpnek voltak. Például az etióp császárnő követének, pontosan a kincstárnokának a megtérítése, ami egy rendkívül sokat ábrázolt, nagyon látványos jelenet. Kezdhetünk hozzászokni ahhoz, hogy a felső koronarésznek a szereplői nem egy-egy személyiséget jelenítenek meg. Tehát fölül, ott van Jakobusz, fölirata szerint Jakobusz. Igen ám, de Jakobuszból nem egy volt, még apostolként sem. Kettő volt. Erre mondják, hogy hát ugye ez már eldőlt azzal, hogy elő János van hátul Jakab, ez csak idősebb Szent Jakab lehet. Hát ha ebből a szemszögből ítélem meg. De ha azt nézem, hogy a kezében egy ilyen rügyező ág van, akkor viszont ez már biztosan nem idősebb Szent Jakab. Mert ez a Jakab ág, ez szertartásunkban mai napig is szereplő ö, kellék, ez az ifjabb Szent Jakabnak az ünnepén esedékes. Ez pedig régen nem volt önálló ünnep, hanem Fülöp és Jakab ketten szállta meg a naptárban május 1-ét, És ez a májusi zöldágnak a képviselete. Tehát egyértelműen jelződik, hogy nem kizárólag idősebb Szent Jakab, hanem legalábbis az idősebb és az ifjabb együtt. Igen ám, de ha én azt írom, hogy Jakobusz, azzal én... Jákóbot is leírtam. És ez megint tagadhatatlan. Na most erre szoktak általában reklamálni teológiai műveltségűek, akiket én egyébként nagyra becsülök, sőt, elég rendszeresen konzultálok is velük, tehát azok ilyenkor általában közbeszólnak, hogy nem illeti meg a szanktusz jelző Jákobot az ószövetségét. Na most erre mondja az ember, ha kicsit pikírt vagy fáradt, hogy egy nagy gond van, hogy aki készítette a koronát, nem konzultált kicsinykegyeddel. Ez az egyetlen nagy gond. Egyébként pedig, amikor a háromból kettő új szövetségi, a két jakabapostól, akkor milyen alapon tiltanál le maga csak azért, mert a harmadik szövetségi a szanktus jelzőt. Tehát ez a vagy-vagy, hogy jó rendben van, elfogadom új szövetség, kegyelemkora és a de akkor más kéne a zsidóknak. Tehát szó sincs róla, sőt, a legmagasabb szinten jelenik meg. És pontosan az jelenik meg, akiből az angyalla való harca után, aki lett, Izrael lett. Milyen nevet kapott? Az Izrael nevet. És kinek lett 12 fia? Neki lett. És kiből lett Izrael? 12 törzs az ő fiaiból. Tehát szó sincs róla, hogy a koronából ki van tiltva. Itt arról van szó, hogy az Izrael sége fölötti Jákobságig kell fölemelkednie, mert különben beragad a hétköznapi elfogultságok mocsarába. Ha ebből ki tud emelkedni, akkor viszont azonnal ott van a teremtés központjánál. Tehát óriásiak az esélyei, de az is biztos, hogy egy választott népfiának ezen fölül emelkedni, és ha meglát egy goit nem rögtön leköpni, azért ez egy óriási teljesítmény. Ez nem akkor a teljesítmény, mint tőlünk, akiknek nincsenek ilyen előítéleteink. Sokkal nagyobb teljesítmény. Tehát ha ezt ő meg tudja tenni, ő azonnal ott van. A teremtés központjánál. És ugyanez vonatkozik az előső, tehát a János képre is, mert a János kép felirata nem az, hogy János, nem is az, hogy Johannes hanem adva van egy I, ami I-nek is olvasható, adva van egy O, amelyik ott van a rövidítés jele, utána egy ligatúra, amelyiknek N és H olvasata egyformán lehetséges, sőt, mind a kettő is lehetséges, és van egy S. Tehát ezt ki lehet olvasni Johannesnak, vagy Johannesnek, de ki lehet olvasni Jonasnak is, teljes joggal. És a reklamán itt is lehet, hogy de az nem szent, magának kicsinyké. Magának. Tehát egy nagyon lényeges dolog, hogy Jónás az egyetlen olyan ószövetségi proféta, akit maga Jézus nevez meg, mint egyetlen jel, amit ez a bűnös nemzedék kap. Tehát amikor a, a farizeusok és írástudók szorongatják, hogy adjon jelet, de valami jó kézzel kézzelfogható jelet, akkor Jézus azt mondja nekik, hogy ez a nemzedék bűnös nemzedék. Jelet kérde, nem kap jelet, egyedül Jónás proféta jelét kapja. Mert ahogy Jónás jel lett a ninivéieknek, úgy lett az emberfia jel ennek a nemzedéknek. Na most ez a jel jelenik meg. És ahogyan Jézus egyedül Jónás jelét adja ennek a bűnös nemzedéknek, úgy egyedül ez a jel az amelyet ez a nemzedék kap, mert ez az egyetlen felső kép, amit tényleg láthatunk. De ez már nem az ószövetségi tanítás, hanem annak az új szövetségen keresztül szűrt tanulsága. És ez roppant lényeges, hogy ezt így is megyük észre. Tehát nincs kitiltva az ószövetség a korona programjából, de csak annyiban tud érvényesülni, amennyiben a krisztusi tanításon át tud szűrődni. Ami nem az nem való a kegyelem korába.